Operația pe corp deschis care nu a avut loc La sfârșitul anilor 1950, două grupuri de cercetători au efectuat studii în care au comparat operația standard la acea vreme pentru angina cu o intervenție chirurgicală placebo. Acest lucru avea loc cu mult timp înainte de apariția bypassurilor aortocoronarian aorto-coronarian cu implant, procedura chirurgicală folosită cel mai frecvent astăzi. La acea vreme, cei mai mulți pacienți cardiaci treceau printr-o procedură cunoscută drept ligaturarea arterelor mamare interne, ce presupunea expunerea arterelor afectate și legarea lor intenționată. Chirurgii credeau că dacă blocau astfel fluxul sangvin, acest lucru avea să forceze corpul să genereze noi canale vasculare, crescând fluxul sangvin către inimă. Procedura a avut un succes imens pentru marea majoritate a pacienților care au trecut prin ea, deși doctorii nu aveau nicio dovadă solidă că se creau într-adevăr noi vase de sânge, de unde și motivația pentru cele două studii. Aceste grupuri de cercetători, unul din Kansas City iar altul din Seattle, au urmat aceeași procedură, împărțindu-i subiecții de studiu în două grupuri. Unul a beneficiat de ligaturarea arterelor mamare interne, iar celălalt a avut parte de o intervenție chirurgicală falsă. Chirurgii efectuau aceleași incizii mici la nivelul pieptului, pe care le efectuau și în timpul operațiilor adevărate, expunând arterele, dar apoi, pur și simplu, coseau pacienții la loc, fără să mai facă nimic altceva. Rezultatele ambelor studii au fost surprinzător de asemănătoare. 67% dintre pacienții care suferiseră cu adevărat intervenția chirurgicală au simțit mai puține dureri și au avut nevoie de mai puține medicamente, în timp ce 83% dintre cei care au trecut prin operația falsă s-au bucurat de același nivel de ameliorare. De fapt, intervenția chirurgicală placebo funcționase mai bine decât intervenția chirurgicală adevărată. Ar putea fi oare cu putință, ca, într-un fel sau altul, pacienții care au avut parte de operația falsă să fi crezut atât de mult că se vor face bine, încât chiar s-au făcut bine, fără să fie ajutați de nimic altceva, în afară de convingerea că așteptarea respectivă era cea mai bună? Iar dacă acest lucru este cu putință, ce spune el despre efectele pe care gândurile noastre de zi cu zi, fie ele pozitive sau negative, le au asupra corpului și sănătății noastre. Atitudinea este totul O sumedenie de cercetări există acum pentru a arăta că atitudinea noastră ne afectează cu adevărat starea de sănătate, inclusiv cât de mult trăim. De exemplu, Clinica Mayo a publicat un studiu în 2002 care a urmărit 447 de persoane timp de peste 30 de ani, în care se arată că optimiștii sunt mai sănătoși din punct de vedere fizic și mental. Optimist înseamnă literalmente cel mai bun, ceea ce sugerează că persoanele respective și-au concentrat atenția pe cel mai bun scenariu viitor. Mai exact, persoanele optimiste au avut mai puține probleme cu activitățile lor zilnice, ca urmare a sănătăților fizice sau a stărilor emoționale. Au resimțit mai puțină durere, s-au simțit mai pline de energie, s-au descurcat mai ușor în activitățile sociale și s-au simțit mai fericite, mai calme și mai liniștite în cea mai mare parte a timpului. Aceste rezultate au venit chiar la scurt timp după un alt studiu al clinicii Mayo, care a urmărit peste 800 de persoane timp de 30 de ani și în care se arată că optimiștii trăiesc mai mult decât pesimiștii. Cercetătorii de la Yale au urmărit 660 de persoane cu vârsta de la 50 de ani în sus timp de până la 23 de ani, descoperind că persoanele care au avut o atitudine mai pozitivă față de îmbătrânire au trăit cu peste șapte ani mai mult decât acelea cu o perspectivă mai negativistă privind îmbătrânirea. Atitudinea a avut o influență mai mare asupra longevității decât tensiunea arterială, nivelul colesterolului, fumatul, greutatea corporală sau nivelul exercițiilor fizice. Studii suplimentare au cercetat mai îndeaproape sănătatea inimii și atitudinea. Cam în aceeași perioadă, un studiu al Universității Duke, efectuat pe 866 de persoane cu afecțiuni cardiace, a raportat că aceea care, de obicei, resimțeau emoții mai pozitive, aveau cu 20% mai multe șanse de a trăi cu 11 ani mai mult decât cei care, în mod obișnuit, resimțeau emoții mai negative. Chiar mai surprinzătoare sunt rezultatele unui studiu efectuat pe 225 de studenți la medicină de la Colegiul Medical din Georgia, care au fost urmăriți timp de 25 de ani. Cei care au avut atitudinea cea mai ostilă, s-au confruntat cu o incidență de 5 ori mai mare a bolilor coronariene. Iar un studiu al Universității John Hopkins, prezentat la sesiunile științifice ale Asociației Americane de Cardiologie, American Heart Association, din 2001, a arătat chiar că o perspectivă pozitivă ar putea oferi cea mai puternică protecție cunoscută împotriva bolilor de inimă la adulții cu risc ereditar. Acest studiu sugerează că atitudinea pozitivă poate funcționa la fel de bine sau mai bine decât urmarea dietei adecvate, efectuarea numărului corect de exerciții fizice și menținerea greutății corporale ideale. În ce mod mentalitatea noastră de zi cu zi, indiferent dacă în general suntem mai bucuroși și mai afectuoși sau mai ostili și mai negativi, ne poate ajuta să determinăm cât de mult vom trăi? Este posibil ca noi să ne schimbăm mentalitatea curentă. Dacă lucrurile stau astfel, ar putea o nouă mentalitate să înlocuiască modul în care mințile noastre au fost condiționate de experiențe trecute? Sau să te aștepți ca un lucru negativ să se repete ar putea, de fapt, să contribuie la împlinirea lucrului respectiv? Greața de dinaintea acului Conform Institutului Național de Oncologie, National Cancer Institute, o afecțiune denumită emeza anticipativă apare la aproximativ 29% dintre pacienții care urmează chimioterapie, atunci când sunt expuși unor mirosuri și imagini care le amintesc de tratamentele lor chimioterapeutice. Aproximativ 11% se simt atât de rău înainte de tratamentele lor, încât chiar vomită. Unii pacienți bolnavi de cancer încep să resimtă greața în mașină, în drum spre chimioterapie, înainte chiar de a intra în spital, în timp ce alții vomită, în timp ce se află încă în sala de așteptare. Un studiu din 2001, efectuat de Centrul Oncologic al Universității din Rochester, publicat în Journal of Pain and Symptom Management, a ajuns la concluzia că anticiparea stării de greață era cel mai puternic predictor că pacienții chiar o vor experimenta. Datele cercetătorilor au raportat că 40% dintre pacienții supuși chimioterapiei care credeau că li se va face rău, deoarece doctorii lor le-au spus că cel mai probabil se vor simți rău după tratament, au ajuns să dezvolte stări de greață înainte ca tratamentul să fie măcar administrat. O proporție suplimentară de 13% dintre pacienți care au spus că nu sunt siguri la ce să se aștepte s-au simțit rău la rândul lor. Cu toate acestea, niciunul dintre pacienții care nu s-au așteptat să aibă stări de greață nu s-a simțit rău. Cum este posibil ca unele persoane să devină atât de convinse că se vor simți rău din cauza chimioterapiei încât să li se facă rău chiar înainte să le fie administrate medicamentele? Este oare posibil ca puterea gândului să fie cea care îi îmbolnăvește? Iar dacă acest lucru este adevărat pentru 40% dintre pacienții supuși chimioterapiei, ar putea fi adevărat de asemenea că 40% dintre oameni s-ar putea însănătoși la fel de ușor, schimbându-și pur și simplu gândurile privind așteptările pe care le au pentru starea lor de sănătate sau ziua pe care o trăiesc? Ar putea un singur gând pe care l-acceptă o persoană. Să schimbe de asemenea în mai bine starea acelei persoane? Dificultățile digestive dispar Nu cu multă vreme în urmă, în timp ce mă pregăteam să cobor dintr-un avion Nostin, am întâlnit o femeie care citea o carte ce mi-a atras atenția. Stăteam și așteptam să aterizăm și am văzut cartea, care ieșea din geantă. Titlul conținea cuvântul încredere. Ne-am zâmbit unul altuia și am întrebat-o despre ce era vorba în carte. Despre creștinism și credință, mi-a răspuns ea. De ce întrebați? I-am spus că scriam o nouă carte despre efectul placebo și că încrederea juca un rol foarte mare în ea. Vreau să vă spun o poveste, a spus ea. Mi-a povestit că în urmă cu mai mulți ani fusese diagnosticată cu intoleranță la gluten sau boală celiacă, colită și o serie de alte boli și că se confruntase cu dureri cronice. Citise despre bolile respective și mersese să ceră sfatul mai multor medici. Aceștia îi recomandaseră să evite anumite alimente și să ia anumite medicamente pe bază de rețetă, ceea ce a și făcut, dar tot resimțea dureri în tot corpul. De asemenea, nu reușea să doarmă, avea erupții pe piele și tulburări digestive severe și mai suferea și de o întreagă listă de alte simptome neplăcute. Apoi, câțiva ani mai târziu, Femeia s-a dus să vadă un nou medic, care a decis să-i facă niște teste de sânge. Când au venit analizele, toate rezultatele erau negative. În ziua în care am descoperit că eram într-adevăr normală și că nu era nimic în neregulă cu mine, m-am gândit, sunt bine, iar atunci toate simptomele mele au dispărut. Imediat m-am simțit grozav și am putut să mănânc tot ce am vrut, mi-a spus ea, pe un ton emfatic? Zâmbind, a adăugat. Ce părere aveți despre asta? Dacă este adevărat că aflarea de noi informații care duce la o schimbare cu 180 de grade privind ceea ce credem despre noi înșine, poate într-adevăr să ducă la dispariția simptomelor noastre, ce anume se întâmplă în organismul nostru care să susțină acest lucru și să-l transforme în realitate? Care este relația exactă dintre minte și corp? Ar putea fi cu putință ca aceste noi credințe chiar să fie capabile să schimbe chimia creierului și corpului nostru, să refacă la nivel fizic conexiunile circuitului nostru neurologic, referitor la cine credem că suntem, și să schimbe expresia noastră genetică? Am putea noi să devenim, într-adevăr, alți oameni? Parkinson vs. placebo. Boala Parkinson este o tulburare neurologică marcată de degenerarea graduală a celulelor nervoase din porțiunea mezencefalului, denumită ganglionii bazali, care controlează mișcările corpului. La persoanele care suferă de această boală cumplită, creierul nu produce suficientă dopamină, un neurotransmițător, de care ganglionii bazali au nevoie pentru a funcționa corespunzător. Printre simptomele timpurii ale bolii Parkinson, care în prezent este considerată incurabilă, se numără problemele motorii, cum ar fi rigiditatea musculară, tremorul și schimbări ale tiparelor posturii și vorbirii, care predomină asupra controlului voluntar. Într-un studiu, un grup de cercetători de la Universitatea British Columbia din Vancouver a informat un grup de pacienți cu Parkinson că urmau să primească un medicament care avea să le îmbunătățească semnificativ simptomele. În realitate, pacienții au primit un placebo, nimic mai mult decât o injecție salină. Chiar și așa, jumătate dintre ei, care nu primiseră de fapt un tratament medicamentos, au avut un control motrice mult mai bun după primirea injecției. Cercetătorii le-au efectuat apoi pacienților scanări cerebrale pentru a-și face o idee mai clară despre ceea ce se întâmplase și au descoperit că persoanele care au reacționat pozitiv la placebo, de fapt produceau dopamină în creier cu până la 200% mai mult decât înainte. Pentru a obține efectul echivalent cu ajutorul unui medicament, ar trebui să administrezi aproximativ o doză întreagă de amfetamină un medicament care îmbunătățește starea de spirit și crește de asemenea nivelul de dopamină. Se pare că simpla așteptare de a te simți mai bine a eliberat în pacienții cu Parkinson o putere anterior neexploatată, care a declanșat producția de dopamină, exact ceea ce trebuia corpului lor pentru a se face bine. Și dacă e așa, atunci care este procesul prin care doar puterea gândului poate produce dopamină în creier? Ar putea oare o asemenea stare internă nouă, determinată de combinația dintre intenția clară și starea emoțională îmbunătățită, să ne facă într-adevăr invincibil în anumite situații, activând propriul nostru depozit interior de substanțe farmaceutice și dominând circumstanțele genetice ale bolii pe care le-am considerat o odinioară în afara controlului nostru conștient? Despre șerpi veninoși și strignină În anumite părți ale regiunii Apaleșia există vestigii ale unui ritual religios vechi de 100 de ani, cunoscut ca mânuirea șerpilor sau ridicarea șerpilor. Deși Virginia de Vest este singurul stat în care ritualul este încă legal, acest lucru nu îi oprește pe credincioși, iar poliția locală din alte state este cunoscută pentru faptul că închide ochii la această practică. În aceste biserici mici și modeste, în timp ce congregațiile se adună pentru slujba religioasă, predicatorul intră purtând una sau mai multe cutii din lemn încuiate cu lacăt, de forma unor serviete, cu uși din plastic transparent fixate cu balamale și perforate pentru a forma guri de aerisire, și așează cu grijă cutiile pe platforma din fața sanctuarului sau a sălii de întâlnire. Lângă la scurt timp după aceea, începe să cânte muzica, un amestec energic de melodii country western și bluegrass, cu versuri profund religioase despre mântuire și iubirea lui Isus. Muzicienii cântă live într-o notă tânguitoare la clape, chitare electrice și chiar seturi de tobe, pe care le-ar invidia orice formație de adolescenți, în timp ce membrii parohiei agită tamburine animați de spirit. Pe măsură ce se acumulează energia, predicatorul este posibil să aprindă o flacără într-un recipient de pe anvon și să își țină mâna în foc, lăsând flăcările să-i atingă ușor palma întinsă, înainte de a lua recipientul pentru a-și trece ușor flacăra peste antebrațele dezgolite. Abia își face încălzirea. Curând, membrii congregației Încep să se legene și să-și pună mâinile unii pe alții, bolborosind, neinteligibil și sărind în sus, dansând pe muzică înspre slava Mântuitorului lor. Sunt copleșiți de spirit, sunt binecuvântați, după cum zic ei. Apoi vine vremea ca predicatorul să deschidă una dintre cutiile încuiate, să văre o mână înăuntru și să scoată un șarpe veninos, de obicei un șarpe cu clopoței, un șarpe mocasin sau un mocasin de apă. Și predicatorul dansează la rândul lui și se agită de mama focului, în timp ce își ține șarpele în jurul mijlocului, astfel încât capul șarpelui să se afle la o distanță periculos de mică de capul și de gâtul predicatorului. E posibil să țină șarpele sus, în aer, înainte de a-l aduce mai aproape de corp, dansând, în timp ce șarpele își încolocește jumătatea inferioară în jurul brațului său, unduindu-și jumătatea superioară prin aer după cum poftește. Apoi, predicatorul este posibil să mai scoată un al doilea șarpe, sau chiar un al treilea, din celelalte cutii de lemn, iar membrii congregației, atât bărbați cât și femei, i s-ar putea alătura în mânuirea șerpilor, pe măsură ce se simt cuprinși de binecuvântare. În timpul anumitor slujbe, predicatorul se poate chiar să înghită o otravă, cum ar fi strignina dintr-un pahar obișnuit, fără să sufere vreun efect de intoxicare. Deși se întâmplă ca mănuitorii de șerp să fie uneori mușcați, având în vedere miile de slujbe în timpul cărora credincioșii fervenți și-au băgat mâinile în acele cutii de lemn cu balamale fără nicio urmă de îndoială sau de teamă, acest lucru nu se întâmplă des. Și chiar și atunci când se întâmplă, ei nu mor întotdeauna, chiar dacă nu merg la spital, preferând ca membrii congregației să se adune în jurul lor în rugăciune. De ce nu sunt acești oameni mușcați mai des? Și de ce nu sunt mai multe cazuri de deces atunci când sunt mușcați? Cum pot ajunge la o stare mentală în care nu le este frică de asemenea creaturi veninoase, cunoscute pentru mușcătura lor mortală? Și cum îi poate proteja o asemenea stare mentală? Apoi mai există și manifestările de putere extremă în situații de urgență, cunoscute ca forță isterică. În aprilie 2013, de exemplu, Hannah Smith, în vârstă de 16 ani, și sora ei, în vârstă de 14 ani, Hailey, din Lebanon, statul Oregon, au ridicat un tractor cu o greutate de 1,3 tone pentru a-l elibera pe tatăl lor, Jeff Smith, care fusese prins de desubt. Și cum rămâne cu cei care merg prin foc, triburi indigene care practică ritualuri sacre și occidentali care participă la workshopuri, pășind peste cărbuni încinși. Sau chiar și artiștii de carnaval sau dansatori în transă, din Java, care simt nevoia să mestece și să înghită sticlă, o tulburare denumită hialofagie. Cum de sunt cu putință asemenea fapte în aparență supraomenești și au ele cumva ceva vital în comun? Este oare cu putință ca aflați pe culmile credinței lor lipsite de compromisuri, acești oameni să schimbe cumva corpul, astfel încât să devină imuni la mediul lor înconjurător? Și ar putea aceeași credință de neclintit, ce le dă putere mânuitorilor de șerp și celor care merg prin foc, să se îndrepte și în direcția opusă, făcându-ne să ne rănim singuri și chiar să murim, fără a fi conștienți în vreun fel de ceea ce facem? Victorie asupra magiei vudu. În 1938, starea unui bărbat în vârstă de 60 de ani dintr-o regiune rurală din Tennessee a continuat să se agraveze tot mai mult în decurs de patru luni, înainte ca soția lui să-l ducă la un spital cu 15 paturi situat la marginea localității. Până atunci, Vance Vanders, nu acesta este numele lui adevărat, slăbise peste 22 de kilograme și părea să fie pe moarte. Doctorul, Drayton Doherty, suspecta că Vanders suferă de tuberculoză sau posibil de cancer, însă în urma testelor și radiografiilor repetate, rezultatele au ieșit negative. Examenul clinic făcut de doctorul Doherty nu a scos la iveală nimic care ar fi putut cauza suferința lui Vanders. Vanders refuza să mănânce, motiv pentru care i s-a pus o sondă de alimentare, însă pacientul, Vomita cu obstinație tot ceea ce era introdus pe sondă. A continuat să se simtă din ce în ce mai rău, repetând convingerea lui că avea să moară și în cele din urmă abia a mai fost în stare să vorbească. Sfârșitul părea aproape, deși doctorul Doherty încă nu avea nicio idee în ce consta afecțiunea bărbatului. Soția lui Wenders, profund îngrijorată, a cerut să vorbească cu doctorul Doherty între patru ochi, și punându-l să jure că va păstra secretul, i-a spus că problema soțului ei era că fusese victima unui blestem Vudu. Se pare că Wenders, care trăia într-o comunitate unde ritualul Vudu era o practică frecventă, se certase cu un preot Vudu local. Preotul l-a convocat pe Wenders în cimitir într-o noapte târziu, unde a aruncat un blestem asupra bărbatului, agitându-i în față o sticlă plină cu un lichid urât mirositor. Preotul i-a spus lui Venders că avea să moară în curând și că nimeni nu-l putea salva. Și asta a fost. Venders era convins că zilele îi erau numărate și, prin urmare, credea într-o nouă realitate viitoare sumbră. Bărbatul înfrânt s-a întors acasă și a refuzat să mai mănânce. Într-un final, soția lui l-a adus la spital. După ce doctorul Doherty a auzit întreaga poveste, a venit cu un plan mai puțin tradițional pentru tratarea pacientului său. În cursul dimineții, a strâns familia lui Wenders la patul acestuia și le-a spus că știa sigur cum să-l vindece pe bolnav. Familia a ascultat cu atenție în timp ce doctorul Doherty a depănat următoarea poveste inventată. El le-a spus că în noaptea precedentă fusese la cimitir unde îl păcălise pe preotul Vudu să se întâlnească cu el și să-i divulge cum îl blestemase pe Vendors. Nu fusese ușor, l-a spus doctorul Doherty. După cum era bănuit, preotul nu voise să coopereze, deși în cele din urmă se dăduse bătut când doctorul Doherty îl țintuise de un copac și începuse să-l strângă de gât. Doctorul Doherty le-a spus că preotul îi povestise că îi frecase lui Vendres niște ouă de șopărlă pe piele și că ouăle pătrunseseră în stomacul acestuia unde eclozaseră. Majoritatea șopârlelor muriseră, dar una mare supraviețuise era acum îl mânca pe Vendres pe dinăuntru. Doctorul i-a anunțat că tot ce trebuia să facă era să elimine la din corp, iar bărbatul avea să fie vindecat. Apoi doctorul a chemat asistenta care a adus prompt o seringă mare plină cu ceea ce doctorul Doherty susținea a fi un medicament puternic. De fapt, seringa era umplută cu un medicament care inducea starea de vomă. Doctorul Doherty a inspectat cu atenție seringa pentru a se asigura că funcționează cum trebuie. Apoi i-a injectat ceremonios lichidul pacientului speriat. Cu un gest dramatic a părăsit încăperea, fără să mai adreseze vreun cuvânt familiei uluite. La scurt timp, pacientul a început să vomite. Asistenta a adus un vas, iar Wenders a vomitat, a gemut și a ignit pentru o vreme. La un moment dat, când doctorul Doherty a considerat că episodul vomitiv se apropie de sfârșit, s-a întors încrezător în cameră. Apropiindu-se de pat, și-a luat trusa medicală neagră și a scos o șopârlă verde, ascunzând-o în palmă, fără să observe cineva. Pe urmă, în timp ce Venders vomita din nou, doctorul Doherty a strecurat reptila în vas. Uite, vens, a strigat el imediat cu tot dramatismul de care era în stare. Uite ce a ieșit din tine! Te-ai vindecat acum! Blestemul vudu a fost ridicat!" Încăperea fremăta. Unii membri ai familiei s-au prăbușit la pământ, gemând. Până și Venders s-a îndepărtat cu un salt de lighean cu ochii mari de uimire. În câteva minute s-a cufundat într-un somn adânc care a durat peste 12 ore. Când Wendel s-a trezit într-un final, îi era foarte foame și a înfulecat nerăbdător atâta mâncare încât doctorul s-a temut că stomacul avea să explodeze. Într-o săptămână pacientul își recapătase pe deplin greutatea și puterile. A părăsit spitalul vindecat și a mai trăit cel puțin 10 ani. Este cu putință ca un om să renunțe pur și simplu la viață doar pentru că a crezut că fusese blestemat? Oare vraciul contemporan, înarmat cu stetoscop și cu un carnet de rețete în mână, ne vorbește cu aceeași convingere cu care preotul Vudu i-a vorbit lui Venders? Iar credința noastră este aceeași? Iar dacă chiar este adevărat că o persoană s-ar putea la un anumit nivel, decide pur și simplu să moară. Atunci, ar putea fi de asemenea adevărat că o persoană cu o maladie în stadiu terminal ar putea lua decizia să trăiască? Ar putea cineva să schimbe în mod permanent starea internă, abandonându-și identitatea de victima cancerului sau artritei, ori de pacient cardiac sau bolnav de Parkinson, și pur și simplu să intre într-un corp sănătos, la fel de ușor pe cât ar renunța la un rând de haine și ar îmbrăca altele? În capitolele care urmează vom explora ce anume este într-adevăr cu putință și cum se aplică acest lucru în cazul tău.